krisia karrapatu duela dio gurutze gorrik eta ala berrikusi egin nahi ditu bere antolak eta ereduak. Bederatzi bulegoetatik zazpi itxiz, soilik Parisekoa eta Leononekoa txikiz. Nimaen herietxeari dagokionez ere, aspaldia hasi zen bertako lan jarduera saldu nahian. Larehun mila euroko defizita sortzen du honek urtero. ehun daugei pertsonek lan egiten dute bertan eta eurek ere baddakiite kario dela bertako lan jarduera. Baina merezi duela diote. Kalitatezko osasu bait nahi dutelako eta lan sozial handia egiten dutelako. Erizainak eta zaintzaile berezituak dira besteak beste. Bertako lan jarduera erosteko bi enpresa interesatu dira eta negoziaketetan daude egun. Endaiako gurutze gorriaren administrazio bulegoan zuzendaritzako bi kidderen bisitan jaso dute. Langilekhelgarretaratze batekin errezzitu dituzte haiiekin mintzatu nahi dute Nikol Puxu langilea da eta baita zerreeteko ordezkaria ere. PSR, PZEK da eskualdeko zerbitzu gunea, endaian hogei pertsona emplegatzen dituena, baita, bordalen ere, elduden urtean edo urte barru desagertuko da seguru. Frantzia-Mailan horrelako bederatzi gune ditu gurutze gorriak, eta Parisekoa zein lioneko bakarrik atsekin nahi ditu. E, Ojourdui, ben, o, Garko no? elgarretaratzearekin, eh, aiekin itzegin nahi dugu, zuzendaretzako bikide eldu baitira. Haiekin mintzatzea, besterik ez dugu lortu nahi. On bu just unpele zenterpelea. Erriko etxeak ere bere sostengu osoa eman dielangilei. Administrazio bulegoa zeinerietxea endaian bertan atxikiditzan galdetzen du kotxe zenarroa uzapezak. Ena utaramendi labeko arduraduna ere bertan izan da. Epeetaz mintzatu zaigu. Salerosketarako sei hilabeteko epean bakarri baitago. Ondoren baldintzak aldatu egiten dira. Nahi Naibagute xaldu aktivitateak badu lentasuna. Beraz, aktivitatea lotzen zaie, naiozue sei abetez, aktivitate berdina atxikitzeko. Eta hor, prezio normal batean saltzen um, alkolukite. Ez bada hori gertatzen, seilabete hoiek pasata gero, nahizuten presioan eh, saldu daiteke peluiren araberakoa eta hor oh, eh, tartean hiru eh, egingo dutela lurra eta eta paretarak salgai eta herrietza itxiko da eta ezagutzen ditugun ondorio guztekin bai langileena, baita ere familiena eta beriziki pazientea